а він залишився. І, здається, там йому непогано. А живе він якраз у кутку на стику земель трьох племен – деревлян, сіверян і полян. І йому добре відомо, що діється в сусідів. Тож поїдеш Кию до нього. Хай шле слів до князів деревлянського на Прип'ять та сіверянського на Десну. Хай просить у них військової допомоги. А якщо гуни ударять раніше, ніж прийде допомога? Гадати не будемо. Ударять раніше, будемо самі оборонятись. А може і поміч якраз вчасно надійде. Я згоди ночі, сказав Кий. Доберемося додому, відразу ж помчу до стрия межамира. От і гаразд. А тепер, чада, спати. Гляньте на небо, уже віз перевернувся колесами до гори, а ми усе гмонимо. І хай вам сняться не страшні сни. Гунни та атіла, усміхнувся хорив, цур пек. сплюнув тур з пересердя, натягуючи на себе кобеняк. Ми зазнали від них лиха, а вас хай воно об мене. А тіла, примучивши готів і венетів, гуни не рушили на Дунай. Вони не поспішали, зупинялись надовго там, де росла паша для їхніх коней, де водилася дичина для ловців, і удосталь було палива для нещисленних багать. Підкорені племена аланів, готів, венетів, словенів, гепідів, даків, Постачали їм хліб та м'ясо, одяг та хутра, гумни жерли, мов не в себе, пили кисле кобиляче молоко, розмножувалися, мов сарана, і сунули, і сунули на Дністро, на Пруд і на Дунай. Потім перевалили за гори Карпати і опинилися серед гарних привільних степів, які їм дуже сподобалися, бо нагадували їм їхні рідні простори, але відзначалися багатством парші для коней і теплими майже безсніжними зимами. По тому краю протікала ріка Тиса. Там гунни зупинились надовго. Один за одним змінювалися їхні кагани. Баламбер. Ульдін, Аспар, Ройлас, Руа. Було їх, мабуть, більше, та я пам'ять в силі втримати їхні незвичні імена. Ішов час. Кагани змінювались, а звичаї племені залишалися такими ж, як і раніж. Гунни кохалися в конях, жили в кибитках, ласували спареною під сідлом кониною, заплітали у косички свого довгого цупкого чуба. Та найулюбленішим їхнім заняттям були війни і розбій. Нападали вони на всіх, хто жив поблизу. На словенів, на швабів, на моравів, на гепідів, на даків, а найчастіше на ромеїв, котрі звали себе греками і сиділи на південному березі Дунаю, аж до теплого моря. Налітали ордою, мов, вихор, убивали людей, спалювали хижі, а скот збіжжує, і все майно забирали собі. Багато племен, щоб врятуватись від загибелі, визнавали їхню зверхність, платили данину і посилали своїх воїв до їхнього війська. Ромеї ж народ могутній і гордий, не хотіли підкорятися чужинцям, або, як вони казали, варварам. Тому будували фортеці понад Дунаєм, ставили там військо, а часто платили гуннам золотом, щоб не нападали. Так тривало до того часу, поки Каганом не став Аттіла. У Кагана Руа не було синів, і після його смерті Гуннами почали правити два його племінники – Бледа і Аттіла, сини Мунзука, молодшого брата Руа. Бледа та Аттіла були рідними по батькові і чужими по матерях.